першими пішли в контрнаступ. Ударили гармати, луснули в небі шрапнелі, зав'язалася скажена битва по всьому фронту. Найтяжче довелося Запорозькому корпусу. Большевики величезними силами притисли його на лінії річки Стогна. Полковник Володимир Сальський, котрий командував запорожцями, відійшов назад, Холоднокровно виждав, поки москалі на радощах забіжать у берегові болота, а тоді вдарив так, що стугна застогнала. Як стогнала вона під час навали татарви. Защо й нарекли річку Стугною. Запорожці, розгнівавшись, що спершу довелося відступати, тепер косили ординців з кулеметів, шаткували шаблями. Радімоє не знали, в яку нору забитися. Дехто кидався в річку, знаходячи там свій останній спочинок, а більшість полягли на березі. Кому судилося висіти, той не втопиться. Нещасних виловлювали у прибережних заростях, у черетах – Хитріші одразу кидали рушниці в болото і піднімали руки, сподіваючись на полон. Здалося сім тисяч вояків 12-ї Совєтської армії. Самбірська бригада наступала на відтинку між Глевахою та Гнатівкою. Спершу дорога стелилася легко. Вони йшли форсованим маршем, а перед Вітою поштовою дійшло до рукопашного бою. Станімір подав команду «Багнети!» І це був той момент, коли в тобі кам'яніє кожен м'яз, а нерви натягуються до межі. Вони бринять, натягуються до гострого болю, а потім тріскаються, як кінський волос. Ти навіть чуєш цей тріск по всьому тілі і більше собі не належиш. Ти забуваєш вишкіл рукопашного двобою, Забуваєш усі хитрі виверти багнетного нападу. Забуваєш, коли треба розвернути кріса кольбою до голови ворога так, щоб завдати удару її гострим краєм. Усе це лишається десь там, у попередньому житті. А зараз тобою керує лише дикий інстинкт. Первісний інстинкт боротьби враз поглинає всі думки і почування, і ти готовий, як звір, зубами вп'ястися у горлянку ворога. Нелюдські крики, стогони, брудна російська лайка в Бога і душу мать злилися в суцільний лемент смерті, який то наростав, то раптом завмирав до глухоти. І в німій тиші Мирон бачив перекошені обличчя стрільців, у яких годі було впізнати простодушного Петра Гультайчука чи лагідного Михася Проціва, котрий вижив у мертвому просторі гарматного вибуху. Уцілів на замковій горі у Львові, де він бачив сина Івана Франка, а тепер спіткнувся, упав опинившись під багнетом здоровенного, розлюченого москаля. Добре, що вони ці здоровані вайлуваті. Мирон устиг, устиг. Устиг настромити москаля на багнет, і невідомо, що йому сталося і звідки взялася та сила, що Мирон ще сажні зоп'ять волочив гевала по землі на багнеті, наче хотів його Відтягти, чим далі відмихася, Поки той прийде до тями. Після віти поштової було вже легше, Хоча гарячий подмух куль Ще не раз обпікав миронові щоки. Вони бігли вижатим полем по білій стерні, Де горіла солом'яна скирта, Густий жовтий дим заступав дорогу, Виїдав уже й так випалені легені, і раптом у Мирона з-під ніг злетіла зграйка горобців, які клювали розсипане у стерні зерно. Війна війною, а життя брало своє. Стрілянина рідшала, на землю сіявся вечір, при західне сонце, пронизуючи пилину диму, било в очі кривавим близьком. О восьмій годині вечора вони увійшли до Києва. Восьма самбірська бригада зайняла Деміївку, а відтак посіла і товарну станцію, яку галичани називали «Вантажевий двірець». Усі колії тут були загромаджені ешелонами з усіляким добром. Можна було зодягти, взути і озброїти не один галицький корпус, але ніхто не поривався до того добра. Тільки виставили біля вагонів варту, а стрільці більше товпилися там, де серед інших ешелонів застрягли три большевицькі панцерники. Куртіло роздивитися на ці грізні машинерії, які не змогли вицофатися з Києва і так легко потрапили їм до рук. Один полонений хохом большевик з увігнутою всередину пикою ніби йому кінь наступив копитом на перенісся, пояснив, що це все через комісарів, котрі в паніці підперли панцерники своїми потягами з награбованим золотом. «Ви пошукайте, пошукайте, там хватить по золотій каблучці й часиках на кожного з вас». Підлабузнювалася до галичан ця хитра хохляцька пика – Наче сподівалася, що вони візьмуть її до себе врадники. Його вже вели з усіма полоненими годувати нендзю. Зноска нендзя – воша. А він усе ще просився перебалакати з паном-старшиною. Пан-старшина, якщо мова про команданта другого куреня Станіміра, не мав часу на пусті балачки, хоч був у доброму гуморі. Цей день, 30 серпня, видався найсвітлішим у його житті, а завтрашній обіцявся бути ще веселішим. Вони хоч обсадили Деміївку та вантажевий дверець, ще не бачили справжнього золотоверхого Києва. Завтра. Завтра. Станімір уже падав з ніг та навіть не думав про сон. Київ у їхніх руках. Комендантом міста призначено полковника Осипа Микитку. Лише далеко за північ Станімір приліг у станційній кімнаті, щоб передрімати часину, аж тут принесли телеграфічний наказ корпусного штабу. Він повідомляв, що сьогодні, 31 серпня, о 9-й годині ранку відбудеться парадний в'їзд Симона Петлюри до Києва. Для зустрічі та віншування головного отамана всі бригади 3-го корпусу зобов'язані вислати на головний двірець по одному